פרק י. ולאחאב שבעים בנים בשומרון. ויכתוב יהוא ספרים, וישלח שומרון אל שרי יזרעאל הזקנים, ואל האומנים אחאב, לאמר כבוא הספר הזה עליכם, ואיתכם בני אדוניכם, ואיתכם הרכב והסוסים, ועיר מבצר והנשק. וראיתם הטוב והישר ושמתם על כסא אביו, והילחמו על בית אדוניכם. ויראו מאוד מאוד, ויאמרו, הנה שני המלכים לא עמדו לפניו, ואיך נעמוד אנחנו? וישלח אשר על הבית, ואשר על העיר, והזקנים והאומנים אל יהוא, לאמר, עבדיך אנחנו. וכל אשר תאמר אלינו, נעשה. לא נמליך איש. ויכתוב בעיניך עשה. ויכתוב עליהם ספר, שנית לאמור, אם לי אתם, ולקולי אתם שומעים, קחו את ראשי אנשי בני אדוניכם, ובואו אלי כעת מחר יזרעאלה. ובני המלך שבעים איש, את גדולי העיר מגדלים אותם. ויהי כבוא הספר עליהם, ויקחו את בני המלך. וישחטו שבעים איש, וישימו את ראשיהם בדודים, וישלחו אליו יזרעאלה. ויבוא המלאך, ויגד לו לאמור, הביאו ראשי בני המלך. ויאמר, שימו אותם שני ציבורים פתח השער עד הבוקר. ויהי בבוקר, ויצא, ויעמוד, ויאמר אל כל העם, צדיקים אתם. הנה אני קשרתי על אדוני, ואהרגהו, ומהיכה את כל אלה. דעו אפוא, כי לא יפול מדבר אדוני ארצה, אשר דיבר אדוני על בית אחאב. ואדוני עשה את אשר דיבר ביד עבדו אליהו. ויחיהו את כל הנשארים לבית אחאב ביזרעאל, וכל גדוליו ומיודעיו וכוהניו, עד בלתי השאיר לו שריד. ויקום ויבוא, וילך שומרון, הוא בית עקד הרועים בדרך. ויהוא מצא את אחי אחזיהו מלך יהודה, ויאמר מי אתם? ויאמרו, אחי אחזיהו אנחנו, ונרד לשלום בני המלך ובני הגבירה. ויאמר, תפסום חיים, ויתפסום חיים, וישחטום אל בור בית עקד. ארבעים ושניים איש, ולא השאיר איש מהם. וילך משם, וימצא את יהונדב בן ריחיו לקראתו, ויברכהו. ויאמר אליו, היש את לבבך, ישר כאשר לבבי עם לבביך? ויאמר יהונדב, יש ויש, תנא את ידיך. וייתן ידו, ויעלהו אליו, אל המרכבה. ויאמר, לך איתי, וראה בקנאתי לה' וירכיבו אותו ברכבו. ויבוא שומרון, וייך את כל הנשארים לאחאב בשומרון, עד השמידו, כדבר ה' אשר דיבר אל אליהו. ויקבוץ יהוא את כל העם, ויאמר אליהם, אחאב, עבד את הבעל מעט, יהוא, יעבדנו הרבה. ועתה כל נביאי הבעל, כל עובדיו וכל כהניו, קראו אלי, איש אל יפקד, כי זבח גדול לי לבעל. כל אשר יפקד, לא יחיה. ויהו עשה ועוקבה, למען האביד את עובדי הבעל. ויאמר יהו, קדשו עצרה לבעל, ויקראו. וישלח יהו בכל ישראל, ויבואו כל עובדי הבעל, ולא נשאר איש אשר לא בא. ויבוא בית הבעל, וימלא בית הבעל פה לפה. ויאמר לאשר על המלתחה, הוצא לבוש לכל עובדי הבעל. ויוצא להם המלבוש. ויבוא יהוא ויהונדב בן רכיו בית הבעל, ויאמר לעובדי הבעל, חפשו וראו פן יש פה עמכם מעבדי אדוני. כי אם עובדי הבעל לבדם. ויבואו לעשות זבחים ועולות, ויהו שם לו בחוץ שמונים איש. ויאמר, האיש אשר יימלט מן האנשים, אשר אני מביא על ידיכם, נפשו תחת נפשו. ויהי ככלותו לעשות העולה, ויאמר יהו לרצים ולשלישים, בואו הקום. איש אל יצא, ויקום לפי חרב, וישליכו הרצים והשלישים, וילכו עד עיר בית הבעל, ויוציאו את מצבות בית הבעל, וישרפוה, ויתצו את מצבת הבעל, ויתצו את בית הבעל, וישימוהו למוצאות עד היום, וישמד יהוא את הבעל מישראל. רק חטאי ירבעם בן הנבט, אשר החטא את ישראל, לא שר יהוא מאחריהם, עגלי הזהב, אשר בית אל, ואשר בדן. ויאמר אדוני אל יהוא, יען, אשר הטיבות לעשות הישר בעיני, ככל <חל> אשר בלבבי עשית לבית אחאב, בני רביעים ישבו לך על כסא ישראל. ויהוא. לא שמר ללכת בתורת אדוני אלוהי ישראל בכל לבבו, לא סר מעל חטות ירבעם, אשר החטיא את ישראל. בימים ההם החל אדוני לקצות בישראל, ויקם חזאל בכל גבול ישראל, מן הירדן, מזרח השמש, את כל ארץ הגלעד, הגדי והרובני והמנשי, מערוער, אשר על נחל ארנון, והגלעד, והבשן. ויתר דברי יהוא, וכל אשר עשה, וכל גבורתו, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב יהוא עם אבותיו, ויקברו אותו בשומרון, וימלוך יהוא אחז בנו תחתיו. והימים, אשר מלך יהוא על ישראל עשרים ושמונה שנה, בשומרון.